Qusikum wa iya yabitahu Allah, fadfad falmuttakhud. Muslimin dan muslimah mudah mudah-mudahan di rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Zaid bin Thabit, radhiyallahu anhu. Kata dia bayna mannabiyu sallallahu alaihi Wasallam sallam Fi ha'itin libanin najjar Ala baghlatin lahu Wa nahnu ma'ahu Iza hadat bihi Fakadat tulqihi Wa iza akburun siddhatun Atau khamsatun Atau arba'ah قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحابه من يعرف أصحاب هذه الأكبر فقال رجل أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراق وقال إن هذه الأمتة تبتلى في قبورها فلولا أن لا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن Qalu na'uzu billahi minal fitan Ma zahara minha wa ma baqad Qala tahawadu billahi min fitnatid dajjal Qalu na'uzu billahi min fitnatid dajjal Atau kama kal Hadis sahih Riwayat Imam Muslim Seorang so, sahabat Nabi nama dia Zaid bin Thabit radiyallahu anhu dia menceritakan satu peristiwa kata dia ketika Nabi SAW sedang naik kekaldainya di dalam satu kebun korma kepunyaan Bani Najjar dia kata satu hari Nabi tu naik bagal, naik keldai. Jalan-jalan dalam satu kebun kormo, kepunyaan bani Najah. Kata dia sahabat-sahabat ramai, tu ikut sama dengan Nabi saw. Tiba-tiba kata dia islah bihi, fakih dat tulqin. Nah, Tiba-tiba keldai, hak nabi naik ni Dia kona. Kaldai hak Nabi nak ni. Iza hadat bihi. Dia kona macam tu. Sehingga kan hampir-hampir Nabi ni tercampak jatuh daripada kaldai tu. Ha, itu ceritanya. Zaid bin Sabib. Dia kata dia sama dengan Nabi. Sama dengan beberapa orang sahabat lain dok jalan-jalan dok naik keldai berjalan-jalan di dalam kebun kurma kepunyaan Bani Najjar. Dok naik elok-elok tiba-tiba keldai hak Nabi naik ni dia buat kona macam tu sehingga Nabi ni hampir tercampak jatuh daripada keldai dia. Begitu. Wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw tempat yang keldai Nabi buat kona terkejut tu rupa-rupanya di tempat tu ada kubur kata dia sama ada kubur di situ ada sitah ada enam atau khamsah ataupun mungkin ada lima atau arba mungkin ada empat tapi pokok pangkalnya di situ ada kubur Kaldai yang Nabi naik ni, bila sampai kawasan yang ada kubung ni, dia buat terkejut, dia konar macam tu. Bila dia konar tu, Nabi hampir tercampak jatuh daripada kubung. Daripada kaldai dia ni. Rupa-rupanya, tempat yang kaldai tu buat terkejut, konar ni, tempat tu ada kubung. Sama ada ada enam, ada lima, ataupun ada empat kubung. Tak pasti. Begitu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'rifu ya ashab hadhil aqbur." Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah jadi macam tu, Nabi terus tanya sahabat dia. Nabi kata, "Siapa yang tahu ni siapa dia ni yang dikebumikan di kawasan ini? ni? Man ya'rifu ya ashab hadhil aqbur?" Siapa tahu ni Siapakah penghuni kubur di kawasan ini? Ni? Nabi tanya begitu. gitu. Faqala ana, seorang sahabat Nabi kata saya tahu. Dia kata, saya tahu siapa yang dikebumikan di sini. Saya tahu. Qala, fa mata matah aula? Nabi tanya sahabat yang kata tahu ni, Nabi kata bila depa ni mati? Bila depa ni dikebumikan di sini? kata mati dalam asyrak jawab sahabat ni dia kata setahu saya orang hak dikebumikan orang hak ditanam di sini ni deponi mati dalam keadaan depa syirik dengan tuhan oh, mati dosa besar itu maksud dia syirik tuan-tuan adalah dosa besar dosa yang tuhan kata tuhan tak mengampun Huh? Tuhan marah sangat dengan orang yang syirikkan Tuhan ni. Lima ataupun 4 orang yang dikebumikan di sini ni depa ni didapati mati dalam keadaan depa syirik dengan Tuhan. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi terus kata, nabi kata inna hadhil amta tubtala fi quburih. Nabi kata ni Orang hak dikebumikan di kawasan ini, ni la, ni, lah ni depa tengah kena azab dengan Tuhan. Nabi kata. Oh Nabi, contohnya yang kata Nabi ni dia tahu, Allah bagi tahu. Nabi kata dekat sahabat-sahabat hak sama dengan Nabi ni, Nabi kata, "Inna hadzil amta, sesungguhnya mayat-mayat hak do ada di kawasan ini, ni ni, tu betala fi kuburiha, depa tengah kena balok dalam kubur depa." falau la alla tadafanu la da'utullah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu nabi kata kalau lah tidak kerana aku takut kamu jadi takut nak simpan mayat aku akan minta tuhan supaya tuhan bagi kamu dengar apa yang aku duk dengar lah nabi kata Maknanya tuan-tuan, Nabi dengar ni, orang tu kena azab dalam kubuk ni, Allah bagi Nabi dengar. Kita tak dengar sebab Allah letak satu hijab. Bukan saja hijab mata tengok tak nampak, bahkan hijab tu telinga tak dengar. Manusia yang tu dalam kubuk ni ada di kalangan mereka ni yang kena azab dengan Allah. Kita tak dengar macam mana mereka duk menjerit kena azab ni. Kita tak dengar macam mana mereka duk melolong teriak ni. Kita tak dengar macam mana mereka ni menanggung sengsara kerana duk kena azab dalam kubak ni. Tapi Nabi SAW, Allah izin Nabi dia boleh dengar. Maka Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata falaulala tadasanu. Kalulah tak kerana aku duk ingat hangpa nanti jadi takut nak pi, nak pi simpan mayat. La da'utullah an yusmi'akum min azabil qabri. Aku akan minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi hangpa dengar ni azab kubur ni. Nabi kata, tapi kalau sekiranya hangpa dengar bunyi azab kubur manusia takut nak pergi ke kubung sehingga kan kawan mati manusia tak berani pergi simpan oleh kerana aku takut hampa ni jadi takut nak simpan mayat esok ni maka aku tak minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi hampa dengar bunyi orang kena azab dalam kubung Zumma akbala alainah bi wajhi. Kemudian Nabi saw mengadak sahabat-sahabat dia. Fakala Nabi saw. Nabi bersabda, Nabi kata taawzu billahi min azabil Nabi kata minta berlindunglah kepada Tuhan daripada azab neraka. Sahabat-sahabat bila Nabi kata lagu tu, Kalu, Na'uzu billahi min azabil nar. sahabat terwek kata, Minta berlindunglah. Kami minta berlindung dengan Tuhan daripada azab neraka. Lepas tu Nabi kata pula, Kala, Ta'awadu billahi min azabil kabri. Nabi kata, Minta berlindunglah kamu semua dengan Tuhan daripada azab kubur sahabat dengar terus sahabat kata na'udzubillahi min azabil qabr kami minta berlindung dengan Tuhan daripada azab kubur. Kemudian Nabi kata ta'awwazu billahi minal fitan ma minha wa ma basan. Nabi kata minta berlindunglah dengan Allah daripada kena fitnah sama ada fitnah yang terang ataupun fitnah yang tersembunyi sahabat terus kata naudzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma bathan kami minta berlindung dengan Allah daripada fitnah sama ada fitnah terang ataupun fitnah yang tersembunyi muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada hadis ini dapat kita faham tuan semua kita ini, kesudahan kita kubur ini satu benda yang manusia semua kena entah Semua kita ni, orang tua, orang muda, orang berpangkat, orang tak ada apa, orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sihat, semua kita ni satu hari iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la Bila mai ajal, Tuhan tak akan bagi lewat, Tuhan tak akan bagi awal walau satu saat. Sampai masa mati Budak kecil sampai masa Tuhan bagi mati. Orang muda tengah sehat sampai masa Tuhan bagi mati. Bentuk kematian kita, cara macam mana kita nak mati Allah sahaja yang tak. Eh, nak mati aksiden ke? Nak mati sakit ke? Nak mati macam mana ke? Allah yang mengetahui. Pokok pangkalnya manusia sampai masa mati. Mati itu satu ujian untuk orang hidup. Tapi sesungguhnya, hak nak mola selepas daripada mati, itu ujian lebih besar lagi. Kita hidup atas dunia ni, Allah uji macam-macam uji sakit, uji macam-macam ujian Allah bagi kat kita. Ada manusia tahan, ada manusia tak tahan. Hak Allah uji masa hidup ni kita rasa teruk sangat dah. Tak seteruk ujian yang akan kita jumpa selepas kita mati. Ujian hak kita nak jumpa lepas mati, jauh lebih teguh daripada hak kita lebih terjumpa di atas dunia ni. Bermula daripada alam kubung tu, Innal qabra awalu manazilil akhirah. Nabi kata, sesungguhnya kubung adalah awal-awal rumah bagi orang yang masuk alam akhirah. Mati, itu permulaan alam akhirah. Innal qabra, sesungguhnya kubung, Awalu Dia adalah rumah mola bagi orang yang masuk alam akhirat. Rumah yang kata kubuk ni rumah yang cukup luar biasa. Rumah yang gelap tidak ada suih nak pasang lampu. Rumah yang hangat tak ada suih nak buka aircon, nak buka kipas. Rumah yang penuh dengan kalajengkin. Rumah yang penuh dengan ulang-ulang yang rait. Kita korek tengok tak ada. Tapi kamu tinggal aja ulang main, kalau jengking main, segala macam lipan barah dan sebagainya, Tuhan hantar main bagi sesetengah manusia yang masuk kubung. Maka permulaan alam akhirat ialah kubung. Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu berjaya daripada alam kubung, Fama ba'dahu aysara minhu. Maka apa yang kamu akan jumpa lepas daripada kubung ni mudah bagi kamu. Kalau dalam kubuk tu kita, kita berjaya. Maksudnya main bukan akhir tanya soalan Allah bagi ke kita ni. Lidah yang fasih boleh jawab. Man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Lidah kita fasih jawab Allahu Rabbi. Allah Tuhan aku. Man nabiuk, siapa Nabi kamu? Allah bagi kat kita lidah yang fasih boleh jawab Muhammadun Nabiyyi, Nabi Muhammad, Nabi aku. Apa juga benda yang malaikat tanya Allah bagi kat kita lidah fasih Boleh jawab elok Lidah fasih ni Allah bagi Berdasarkan kepada satu Rahmat Allah Yang kedua Bergantung kepada amalan kita atas dunia Kalau selamat dalam kubah Nabi SAW kata Fama ba'dahu aithara minhu Hak dia nak jumpa lepas pada cerita kubah Mudah bagi dia Maksudnya Bangkit di padang masyar mudah Waktu orang tenggelam dalam air yang peluh, dia duduk di tempat yang bahagia. Sewaktu so, orang lain matahari turun majj, jengkai atas kepala, dia dapat naungan daripada arash Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW pesan dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata, min azabil kata, Minta berlindunglah dengan Allah daripada kena azab kubah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni masing-masing kita masing-masing jumpa. Siapa yang Allah Ta'ala terima amalan dia masa atas dunia, dia dapat rahmat Allah SWT, ta dia tak jumpa segala teruk yang disebut dalam hadis-hadis ni. Tapi siapa yang jadi manusia derhaka masa atas dunia? Siapa yang atas dunia tak entang Tuhan? Siapa yang di atas dunia tidak berasa dia perlu ikut Nabi SAW. Siapa yang di atas dunia jauh angkuh, sombong, bongkar. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah SWT. Allah SWT akan sediakan satu balasan yang dia tak boleh tanggung. Masa di hari akhir ayat. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala lindung kita daripada mala petaka kubung dan daripada mala petaka neraka yang manusia tidak boleh tanggung melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita memutuskan untuk guna tafsir juzhu amma sambung daripada yang kita pernah baca dulu di masjid ini tafsir juz amma. Jadi pada tuan-tuan yang tak bawa dengar saja dulu malam ni, insya-Allah bulan depan kita bawa tafsir juz amma. Malam ni kita mula, kita sambung balik muka surat 112. Muka surat 112 surah alam nasrah. Surah alam nasrah ini diturunkan di Makkah. Dia mengandungi 8 ayat.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 fa iza faragta khafq wa ila rabbika far'ud sadaqallahul azim ayat ni surah selalu kita baca maksud dia Allah berfirman alam nashrah laka sadrak tidakkah telah kami lapangkan bagimu dada kami? nah tuan-tuan ayat ini turun sebagai satu tasliyah dalam bahasa arab dia kata tasliyah daripada perkataan sahlun suhulah maksud dia nak bagi seronok nak bagi gembira nak bagi senang hati nabi turun surah ini alam nasrah ini turun kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi nabi berasa seronok setelah nabi sallallahu alaihi wasallam melalui macam-macam ujian macam-macam penderitaan macam-macam benda tak elok yang musuh buat kenabi. Tuan, tuan kita biasa baca banyak hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat daripada ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata ibnu Mas'ud, bay nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli aindal bait. Dia kata satu hari nabi tengah semayang di tepi kaabah. Nabi tengah dosmayang tepi kaabah ashabul julus Tak jauh daripada tempat Nabi Semayang tu Abu Jahal dan geng dia duduk-duduk, duduk tengok Nabi. Ini cerita dalam hadisnya begitu. Nabi duduk Semayang di tepi Ka'bah. Tak jauh daripada tempat Nabi Semayang tu Abu Jahal dengan geng-geng jahat ni duduk-duduk. Waqat nuhirat jazurun bil amsi. Kebetulan, tak jauh dengan tempat mereka duduk tu, kemarin ada orang semelih. Seekor unta di situ. Jazur makna dia unta. Arab ni dia banyak perkataan. Nakfah pun makna unta, Ibil pun makna unta, Jazur pun makna unta. Dia banyak. Jamal pun makna unta. Banyak perkataan. Dia ni banyak pembendaran kata. Nabi SAW tengah duduk semayang di tepi Ka'bah tak jauh pada tu Abu Jahal duduk dengan orang-orang dia dia duduk tengok Nabi Ismail tak jauh dengan tempat Abu Jahal duduk tu pula kemarin ada orang semalih runtah kat situ Abu Abu Jahal kata dia kata ayyukum yakumu ila salah jazurin bani fulat faya'kuzuhu faya'za'uhu fi katifai muhammadin iza sajadah dia kata siapa di kalangan hampa ni, siapa di kalangan hampa yang sanggup pergi ambil tu perut unta hak kemarin tu. Siapa di kalangan hampa sanggup pergi ambil perut unta tu boh atas belakang Nabi. Ni, di kalangan hampa ni siapa anak jantan berani pergi ambil perut unta hak kemarin ni pi lunguk atas belakang Nabi. Iza sajadah. Sewaktu Nabi sujud, lunguk atas belakang dia. Siapa sanggup buat? ni Abu Jahal ni jahat jahat semua fa ban'a asqal qaum fa akhazahu maka bangkit satu orang daripada kawan-kawan dia ni hak cukup jahat asqal qaum dia kata dalam kalangan depa ni dia ni paling jahat dia bangkit fa akhazahu terus dia ambil perut unta tu falamma sajada nabi sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifain bila nabi sujud aja dia pergi rejam perut untar busuk ni atas belakang Nabi tuan-tuan Nabi Muhammad kena macam tu kita hari ni kalau takat kena sikit-sikit orang kata apa tu tahan begitu sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana bawa Islam bukan kerana dia buat jahat dia bawa Islam dia ajak orang Arab ni daripada sembah tokong mai kita sembah Allah dia nasihat orang Arab, tak usah main judi, judi ni tak bagus, hampa main judi, duit habis, rumah tangga pun nak rana, jadi bergaduh, ber berkelai antara sama sendiri dan sebagainya, tak usah main judi, berhenti main judi ni, Islam tak bagi, kita main judi. Nabi Muhammad fiyahabak dekat dekat orang-orang Arab ni, tak usah minum marah. Minum arak ni tak ada kebaikan. Habis duit, rosak kesihatan dan sebagainya. Nabi Muhammad pido ajak orang suruh tinggal benda tak elok, mai buat benda elok. Kerana tu orang buat macam ni kat dia. Tuan, -tuan dalam dunia ni banyak orang yang fikiran tidak waras. Banyak. Orang ajak buat baik dia marah kat orang ajak buat baik. Ramai manusia dalam dunia macam ni. Bukan orang ajak buat jahat bukan orang pergi buat jahat ke rumah tangga dia bukan orang pergi buat jahat kepada kampung dia orang tak buat jahat pun orang ajak pula pakat-pakat buat baik pakat-pakat jadi baik hak duk ajak buat baik ni jadi jahat benda ni kena ke nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kena benda ni kerana nabi ajak orang suruh tinggal benda tak elok mai buat benda baik kerana tu Nabi duk sujud semayang dia pergi ambil perut untar busuk beruk bubur atas belakang Nabi salallahu alaihi wa sallam binu Mas ibnu binu Mas'un ibn kata bila dia ni pergi ambil perut untar ni bubur atas belakang Nabi dia kata fastadah aku takat gelak ni puak puak Abu Jahal ni fastadah aku fastadah aku maksud dia gelak terbahak-bahak ni gelak bunyi suara kah kah, -kah ni dia cabar. Siapa boleh pergi ambil perut untak buh atas belakang Nabi. Bangkit satu samseng, pergi ambil bubuh. Bila tengok kawan ni pi bubuh, haddu adha ni pakai gelak ramai-ramai. وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ yamil ala <tik> بَعْضٍ Gelak ni, sampai hang tolak aku, ku tolak hang seronok tengok ni. Nabi kenal macam ni. Ni hadis cerita sampai macam tu. Nak habak kata Nabi ni punya kenal ni. Ayy semata-mata kerana Islam bukan kerana apa pun begitu kata ibnu mas'ud wa ana qaimun anzur ibnu mas'ud kata aku dok ada tak jauh dengan tempat kejadian ni wa ana qa'in aku dok berdiri dia kata anzur aku dok tengok tu daripada buat kat nabi tu law kana li man'atun an dhahri rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kata Ibnu Mas'ud, kalaulah aku ni kuat, kalau kalaulah aku mampu, aku nak pergi halang orang daripada buat ke Nabi macam tu. Makna dia apa? Makna dia, dia kata aku tak mampu, dia kata. Tengok ke kekuatan Abu Jahal ni, Abu Jahal dengan geng-geng dia ni kuat, mereka ni pembesar di Mekah pada masa tu depa bukan sahaja ada harta depa bukan sahaja ada kuasa depa bukan sahaja ada pengaruh bahkan depa ada segala galak pada masa tu tengok depa dok buat kat nabi tu tapi nak pi pertahankan nabi tak sanggup pasal apa siapa langkah pi pertahan kawan ni kena Ibnu Mas'ud kata aku duduk tengok ana Aku duduk berdiri tantu. anzur, Aku duduk tengok Daripada buat ke Nabi tu Kalau aku kuat, aku nak pi tolong Nabi Tapi apa akan daya Aku tak kuat, aku takut nak pi. Kalau aku pi, aku kena sama Tuan-tuan, Nabi bawa Islam Awai dulu macam tu, kena-kena seorang Kena Nabi, kena seorang lah Orang lain ni habis kuat pakat sembang di rumah lah Kesian lah kat dia ni, dia ni kena Tak kat tu ya? Tak ada orang nak bangkit nak pertahan nak. tak ada. Masih-masih ni simpati di rumah aja kesian. Apalah depan ni pin buat gadialu tu. Lugu tu aja. Yang kawan tu menanggullah. Itulah yang kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajid. Masa tu Nabi tengah sujud, masa dia longgok perut unta dekat belakang Nabi. Ma yarfa'u ra'sah. Nabi tak angkat kepala dia. Bila Nabi tunduk sujud berok di bubuh atas belakang. Nabi sujud terus tak angkat kepala. Nabi sujud terus kira yang mata belenang duk minta dekat Tuhan aja. Ni tau dah orang mai buat atas belakang ni. Nabi tak angkat kepala. Sujud terus duk minta ke Tuhan ya Allah tolong aku ya Allah. macam tu hatta an insan fa fatimah sampailah ada satu orang lalu dia tengok nabi kena macam tu dia lari balik ke rumah nabi pergi bagitau dekat fatimah anak nabi sallallahu alaihi wasallam sajaat wa hiya fatimah dengar dengar orang buat dekat pak dia macam tu dia lari keluar daripada rumah dia masa tu fatimah ni juwairiya masih budak perempuan budak kecil lagi berlari keluar daripada rumah ni orang piah bang Fatimah pak hang orang buat macam ni macam ni macam ni macam ni dengar dengar ni berlari keluar daripada rumah main-main tengok sungguh pak dia orang buat macam tu fatarahatu anhu maka dialah pi ambil buang ni segala kotor unta busuk atas belakang pak dia ni Fatimah buang daripada atas belakang nabi summa aqbalat alaihim dah dia buang habis dah daripada belakang nabi dia beralih dekat Abu Jahal dan kawan-kawan dia ni taj dia maki mereka ni habis-habisan Dia tak boleh tahan lah Pak aku, aku kena, Pak aku siapa Pak aku bukan orang jahat Dia hampa buat kat pak aku macam ni Pasal apa Tuan-tuan Kita buat zalim Kita buat naya orang Kita jangan ingat orang suka Kita buat naya dekat seorang Seribu orang benci kita kita buat naya dekat seorang, seribu orang benci kat kita. Bukan dia ni seorang ni. Bukan dia ni seorang benci kita. Seribu orang lain yang melihat, benci kat kita. Depa tak habang kata depa benci. Tapi depa duk simpan dalam hati. Aku benci kat dia ni. Apa yang dia pergi buat orang? Dia ni bukan orang jahat, bukan orang salah. Yang pergi buat kat dia apa-apa. Seorang yang kita buat, seribu orang benci kat kita. Orang Quraysh buat dekat Nabi seorang penduduk Mekah ni tengok mereka benci dekat Abu Jahal ni apa Abu Jahal ni? yang lebih buat Muhammad berapa? begitu falamma qadhan nabi sallallahu alaihi wasallam salatah bila nabi habis selesai semayang semua rafa'a sawta nabi bakit duduk nabi tuweh summa da'a alaihim nabi tuweh angkat tangan baca doa dekat Tuhan tadi ni masa tengah sujud orang bubuh benda tu atas belakang Nabi tak angkat kepala. Nabi terus sujud dia merayu dekat Tuhan saja. Sampailah anak dia Fatimah main punggah buang benda-benda kotong -benda atas belakang dia. Nabi bangkit pula duduk. Summa da'a alaihim. Nabi terus angkat tangan minta doa dekat Tuhan. Wa kana iza da'a da'a salahkan. Ibnu Mas'ud kata, Nabi bakit-bakit duduk, Nabi angkat tangan minta doa dekat Tuhan. Nabi bila minta satu benda, da'a salatan. Nabi doa tiga kali. Wa iza sa'ala, sa'ala salatan. Bila Nabi minta sesuatu, Nabi minta tiga-tiga kali. Summa kala Nabi alaihi wasallam Dalam doa itu Nabi kata, Allahumma alaika bi'quraish. Allahumma alaika bi'quraish. Allahumma alaika bi Quraysh tiga kali Nabi kata Ya Allah binasakan Quraysh Quraysh tu bangsa Nabi Nabi ini satu orang manusia yang sayang pada bangsa dia tapi oleh karena bangsa dia buat perangai macam tu Nabi tergamak bangkit angkat tangan minta doa dekat Tuhan Allahumma alaika bi Quraysh Nabi kata Ya Allah pelingkup buang Quraysh ni taruh pun tak ada guna Tuan, tuan manusia ni, kita ada, kita punya tahap kesabaran. Bila dah sampai tahap tu, kita diasak lagi, kita diasak lagi, meletup. Benulah kita sayang, kita jadi tak sayang. Nyawa ni manusia sayang, tapi kalau terlampau sangat kena, nyawa ditolak pilih nombor dua, biar pergi ya. Nabi SAW manusia paling punya sabah dalam dunia ni tapi bila sampai peringkat tu Nabi bangkit Nabi biasa pergi ke Taif penduduk Taif rejam ketua batu berdarah muka Nabi Nabi doa dekat Tuhan minta Tuhan bagi petunjuk dekat penduduk Taif Boleh sabah lagi tapi bila adik beradik orang sekampung buat dekat Nabi macam tu, Nabi dah tak boleh dah. Nabi terus minta Allah, "Allahumma 'alaika biquraish, ya Allah binasakan quraish." Tiga kali Nabi sebut. Falamma sami'u sawtahu, zahaba anhum dah Ibnu Mas'ud kata, Abu Jahal ni bila dengar-dengar Nabi doa macam tu, Nabi doa, "Ya Allah binasakan quraish." Bahen tiga Zahaba adh-dhahku maksudnya hak gelak teres tadi ni pakak berhenti habis hilang gelak <tuk> wa khafu pakak takut pula bila dengar Nabi doa macam tu ha oh, gini tuan-tuan siapa tak takut orang macam Nabi berdoa kita takut orang baik dalam kampung ni tok imam dalam kampung kita orang baik-baik dalam kampung kita ni satu kampung sebut nama dia semua orang kata baik Tiba-tiba dia doa minta kita binasa. Kita kata macam mana? Eh takut. Orang baik macam ke doa. Dia mustajab Dia minta-minta tuhan makbul. Apa jadi kat kita? Kita duk buat tahanah kat dia. Kita duk buat lebih korang kat dia. Kita buat macam-macam kat dia. Dia duduk sabang. Dia duduk sabang. Dia duduk sampai satu peringkat. Dia tak sabang. Dia angkat tangan minta. Ya Allah. Dia kata minta lingkup orang kita ni. Apa nak jadi kat kita? Ini pula Nabi, Nabi SAW, Nabi ni bila orang buat macam tu kat dia, Nabi Nabi SAW bangkit duduk terus doa, Allahumma alaika bi Quraish. Ya Allah binasrakan Quraisy Quraisy bila dengar Nabi doa macam tu, hilang gelak mereka, wa khafu da'watah, mereka jadi takut dengan doa Nabi ni. Dalam duk takut tu summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sambung doa dia Nabi kata Allahumma alayka bi Abi Jahli bin Hisyam Nabi kata ya Allah binasakan Abu Jahal bin Hisyam ha, tadi dia pukul borong dia kata ya Allah binasakan Quraisy pun takut, takut tak tengok-tengok Nabi kata ya Allah binasakan Abu Jahal dia pukul sebiji atas kepala Abu Jahal Ya Allah binasakan Abu Jahal Allahumma alayka bi Abi Jahl ibn Hisham wa Uqbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth Nabi sallallahu alaihi wa sebut tujuh nama Nabi sebut sorang-sorang tu haddu ada tantu tu haddu gelak kat dia bila romai lunggu perhuntah kat dia ni. Nabi tengok, Nabi sebut nama sorang-sorang. Ya Allah binasakan Abu Jahal. Ya Allah binasakan Shaibah. Ya Allah binasakan Al-Walid. Semua nama haddu ada tu Nabi sebut. Kata ibnu Mas'ud, Laqad ra'aitul ladhi samma far'a yawma badrin summa suhibu ilal qalid. Kali bin Badri Ibn Mas'ud kata Semua nama yang Nabi sebut tu Bila mai perang badar Semua mati dalam keadaan China Dan mereka dikambut Di medan perang badar Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ini cerita dia Ini benda yang terpaksa ditempuhi oleh Nabi SAW Semasa Nabi menjadi Nabi Sedih lah Bila kena macam tu Nabi ni sangat sedih Allah waktu turun mai alam nasrah ni dekat nabi nak ringankan sedih nabi maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ni dia kata allazi anqatha tadi alam nasrah laka fadrakid apakah kami telah lapangkan bagimu dadakan bila Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa nabi nabi rasulakum dah wa wada'na anka wizrak hmm? dan telah kami ringankan daripada mu beban kamu tekanan dekat Nabi ni bila dia dah buat kerja, orang dah halang bila dia dah buat kerja, orang dah ganggu bila dia dah buat kerja, orang dah buat kianat kat dia tekanan dekat kita tentang kita ni, berapa banyak tekanan dalam diri kita nak main tadi maghrib time maghrib tengok ada budak muda budak muda maghrib dua harik gitar kau ajar jalan dua agar kita dengan baju saya kata dekat kawan-kawan atlet kereta tadi kata tuan cuba kita tengok kalau lah kena ke anak kita macam mana tu maghrib ni orang duk bang maghrib dia duk berjalan heret kita buat jalan kalau lah kata hak tu anak kita macam mana budak ni bila dia dah sampai peringkat macam tu tuan, -tuan dia beban dia beban kita marah sampai keril renggung pun dia tak peduli kita tabuh dia sampai kebak tangan boleh tak heran kita ambil rotan rejam belakang dia sampai hancur rotan pun dia buat tak peduli bila dapat anak macam tu tuan-tuan Allah yang tahulah dunia ni ni cantik atau tak cantik pada mata kita na'uzubillah berapa ramai daripada kawan-kawan kita sahabat kita adik-beradik kita yang boleh anak macam tu berapa ni, boleh bu, anak macam tu pak punya bagus mak punya bagus jernih muka ni Allah yang mengetahui anak macam tu dia keluar main gitar tu waktu orang bang mahir tu waktu tu dia puh gitar atas bau dia tanggung keluar kita nak kata apa tu teriak ayam mata darah pun dia tak sedar muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sudah. ini beban beban yang kena atas belakang kita kita ada 10 orang anak 9 orang cukup cantik Berjaya dunia, akhirat pun kita boleh puas hati dengan dia. Tengok masuk waktu semayang-semayang. Tengok semua keluarga jaga elok. 10 orang anak, 9 elok. Seorang pergi jadi macam tu. Hak seorang tu tuan-tuan. Kita nak mati, nak pejam mata duk nampak dia. Ni, dekat sakaratul maut ni. Dekat nyawa nak terbit keluar ni. Mata duk nampak hak seorang tu. Hak 9 baik tu tak nampak beban, yang ni yang kata beban beban ni kalau Allah boleh angkat buang daripada kita, syukur kita pada Allah beban hak macam ni ni kalau Allah boleh angkat buang daripada belakang kita, menyawa besar kita ni, syukur pada Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kena beban ni bukan macam beban macam tu beban yang lebih teruk penderitaan dan sebagainya terpaksa ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba Allah kata wa wada'na 'anka wizra dan telah kami ringankan daripadamu beban kamu beban pikir, yang beban ni semua Tuhan bagi ringan rasa lega kepala ni rasa lapang begitu firman Allah allazi anqadha dhahrak ia yakni beban yang memberati belakang kamu beban tadi ni beban yang bagi berat kita berat tuan-tuan, pikir ni sampai sakit kepala duk pikir pasti anak ah, seorang ni duk pikir ni macam mana aku nak buat ni malu ke masyarakat dah satu lepas tu macam mana nak buat bagi dia jadi elok, duk pikir tu sakit kepala ni Allah boleh ringankan beban tu syukur kita pada Allah wa rafa'na lakazikra dan telah kami tinggikan untukmu nama kamu nama nabi sallallahu alaihi wasallam Allah angkat tinggi tinggi ini sampai ke peringkat apa sampai ke peringkat nak sabir Islam satu orang manusia tu kena mengucap dua kalimah bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Punya mulianya nama Nabi Muhammad ni, Allah gandingkan nama Nabi dengan nama Allah dalam kalimah syahadah. Bukan senang tuan-tuan, berapa banyak Nabi tu ada, Allah ambil nama Nabi Muhammad, bibubuh, seganding dengan nama dia. Firman Allah, fa innama al-usri yusrah, sesungguhnya berserta dengan susah itu ada mudahnya. Tuhan ulang lagi sekali. Inna ma usri Maka sesungguhnya serta dengan susah ada mudah dia. Pasal apa Tuhan ulang dua kali? Ulama tafsir kata kerana Allah nak mentaukitkan. Allah nak kuatkan janji dia dekat kita. Kita nak dapat senang, kena susah dulu. Nak dapat syurga, sakit dulu. Sakit dulu. Orang boleh tidur berdengkok lena pagi-pagi. Kita bangkit semayang sunat kemudian semayang subuh. Orang boleh makan apa dia berasa nak makan sepanjang masa. Kita sebulan, bulan puasa kena tahan lapar, tahan dahaga, Kena susah dulu. Tengah-tengah malam orang semua tidur tak peduli kepada Tuhan. Tak peduli pada agama. Kita tengah-tengah malam pukul tiga bangkit ambil semayang. Usalli sunatat tahajjudi rakaat ini. Allahuakbar tahajud dua dekat nak dapat senang akhirat tu susah lah. kena susah dulu Tuhan ulang dua kali innama'al'usri yusrah sesungguhnya susah dia akan main sama dengan senang sabah zat orang akan jumpa senang atas dunia pun samalah kita duk habakat anak-anak kita kamu jangan ingat kata ayah kamu sekarang senang kamu boleh jadi senang kamu jangan ingat macam tu Ayah tak akan hidup selama-lama. Ayah tak akan tungkat langit. Sampai hari Allah panggil ayah. Ayah tak ada dah. Kamu kena hidup sendiri atas dunia ni. Kalau kamu nak tumpang senang ayah. Kamu tak mau usaha. Ayah tak ada esok kamu susah 10 kali ganda. Kamu kena susahlah ni. Kamu kena usaha. Susah lah ni. Senang akan main selepas daripada susah ni. Allah ulang dua kali benda ni faiza faraz kafan sap maka apabila engkau telah selesai maka bangunlah dan bekerjalah lagi tu bila kita rasa kita buat kerja apa-apa ni kita rasa selesai dah jangan relax bangun buat lagi kita tak boleh rasa selesai tuan-tuan kita tak boleh rasa selesai kita rasa Alhamdulillah lah ni buat ceramah ugama... ...buat mengaji orang ramai-ramai... ...kita rasa tak apa dah? Jangan rasa tak apa. Hak main ni berapa persen saja Hak tak main ni yang ramai. Jangan rasa selesai Bangkit. Dalam Quran Tuhan kata bangkit... ...santap. Usaha lebih gigih lagi. Wa ila rabbika farab... ...dan kepada Tuhanmu semata-mata... ...hadapkanlah kerinduanmu. Yang ni berharaplah pada Tuhan... Jadi tengok tafsir ya, dia. dia kata tafsir surah alam nas ini diturunkan mengiringi surah abduha yang lepas sehingga ada sebahagian ulama menyangka surah ini sambungan kepada surah abduha. Oh ha, dia ni surah abduha ni sebahagian ulama dia kata surah alam nas surah ni sebahagian ulama dia kata dia ni sambungan kepada surah abduha begitu. Maka surah ini dimulai Allah daripada ayat 1 sampai ayat 4. Menerangkan nekmat-nekmat dan pertolongan-pertolongan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Ayat 1 sampai ayat 4 tadi, Allah SWT cerita nekmat yang Allah bagi dekat Nabi Muhammad. Yang pertama, Allah lapangkan dada Nabi. Yang kedua, Allah buang beban yang duduk pikul atas belakang Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala bagi pula kepada Nabi SAW keistimewaan nama dia dia angkat tinggi sehingga akan digandingkan dengan nama Allah di dalam sebutan lafaz kalimah syahadah ini. Dia kata dan ni'mat dan pertolongan yang amat perlu ada pada tiap, -tiap pemimpin ummah terutamanya Nabi SAW. Dia kata pemimpin kalau nak jadi pemimpin dia mesti kena ada benda-benda ni dia mesti ada satu benda yang disebut sebagai bantuan Allah kalau kita jadi pemimpin Allah tak bantu kita habis kita pemimpin mesti dapat bantuan Allah kalau Allah tak bantu jahannam kita bantu maksudnya apa? Allah bantu Allah betulkan kita dalam soal mentadbir negara itu bantuan Allah kalau Allah tak bantu kita bagi kita dapat petunjuk dalam nak mentadbir negara, kita tabir ikut hawa nafsu kita. Jahannam kita. Ini yang dimaksudkan dengan bantuan Allah SWT kepada orang yang nak jadi pemimpin. Dia kata pada ayat 1, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu SAW, tidak akan telah kami lapangkan bagimu dada kamu. Dilapangkan Allah dada Nabi Dengan memberikan petunjuk dan wahyu ha, Ni maksud yang kata lapang dada ni Nabi dapat lapang dada daripada Tuhan Maksud dia Nabi mendapat petunjuk Dan mendapat wahyu daripada Tuhan Dengan petunjuk dan wahyu Allah itu terlepahlah Nabi kita Daripada keraguan dan kebimbangan Yang menyempitkan dadanya yang mulia itu ha. Kalau tidak kita nanti jadi orang yang sempit dadah susah hati, hati kita terus cakap dalam soal pemerintah, pemimpin negara kita cakap dalam soal kita, pemimpin rumah tangga cukup ras kita ni pemimpin rumah tangga, nak pimpin bini pun satu punya sakit kepala kalau bini hak jenis menurut jenis taat ni tak apa hak bini jenis bantah ni, sakit kepala tu ras kita kata lagu ni, dia kata lagu tu. Kita kata lagu tu, dia kata lagu ni. Kita kata pakai tudung dia, London tudung dia. Oh, sakit kepala. Allah tak tolong kita untuk nak mentadbir sebuah rumah tangga pun kita susah dah. Tekanan dekat kita ni, tekanan. Kita tak suka lagu dia buat tu. Tapi kita nak buat lagu mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka sempit dada yang mulia itu mengenangkan betapa dia nak berbuat kepada kaumnya tertekan apabila melihat umat dia ada keliling ni macam mana dia nak buat? dia nak lawan dia nak lawan Quraisy yang mempunyai kuasa yang mempunyai duit ringgit yang banyak yang mempunyai pengaruh yang besar dia nak lawan bukan senang dia bukan lawan Abu Jahal dia melawan jentera Abu Jahal dalam masa yang sama Nabi Muhammad duit tak ada. Dalam masa yang sama Nabi Muhammad bukan orang yang berkuasa. Dalam masa yang sama Nabi Muhammad orang yang bahas. Nak lawan dengan orang yang macam Abu Jahal dan geng-geng dia. Oh tertekan. Nabi rasa tertekan. Nabi Nabi Habak kata minum arak tu haram. Nak Habak macam mana? Sedangkan arak menjadi minuman rasmi geng dia. Nabi rasa tertekan sempit dadanya yang mulia mengenangkan engkar dan keras kepala kaumnya daripada menerima seruannya kepada jalan yang hak dan jalan yang utama Nabi rasa tertekan ni, nak bagi tau hak benang ni pun susah sebab apa? sebab majority tak betul eh? kita nak habang hak betul ni eh? kita ni minority kita ada geng sikit aja hak duk buat tak betul eh? ni ramai kita habang, mereka renyok kita hancur Kita tahu kita betul. Kita tahu mereka tak betul. Tapi kita nak habak sebab mereka tak betul itu. Nak habak macam mana? Ini yang menyebabkan dada jadi sempit. Dia kata dengan ayat 2 dan ayat 3 Allah mengatakan dan telah kami ringankan bebanmu. Yang beban yang berat itu. Yang yang memberati belakang punggungmu. Yang belakangmu. Sehingga Berderet-deret tulang belakangmu hampir-hampir patah. Kerana beratnya bebanmu itu. Beban yang Nabi menanggung ni. Allahuakbar. Kalau nak diibaratkan boleh patah belakang ni. Nak pikir beban ni. Muslimin dan muslima indirahmati Allah SWT. Berapa ramai orang dalam masyarakat kita kena beban keuangan saja. Terus cakap beban lain. Beban keuangan saja dia picah ni macam nak meletup kepala orang. Dua kerja kelang, kelang tutup Rupa ramai anak muda kita Dua kerja kelang di di sebelah Pulau Pinang sana Dua kerja kelang, Dah dapat dah pendapatan waktu ekonomi baik dulu Pendapatan fee sampai mencicah 3,000 ringgit lebih Dah berkeluarga, beranak pinak Dah apa semua dan sebagainya Tiba-tiba bila ekonomi jatuh kelang buang Sekali buang seribu orang Sekali buang seribu orang dia termasuk dalam kumpulan yang kena buang kerja. Dah kena buang kerja. Daripada pendapatan 3,000, zero. Tak tak terus. Dia duduk minta kerja di tempat lain ni. Macam bawa tepung minta sedekah. Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Tentang di kolej matriks tempat saya kerja. Saya seorang. Baru masuk kerja. Kerja bahagian perpustakaan. Baru main kerja 16 hari bulan hari tu. Ni baru 2 minggu duduk dari situ. Saya sembang dengan dia kemarin. Tengok, perasaan macam tak pernah tengok muka dia Tanya dia duk pejar unit mana apa semua Dia bagi tahu perpustakaan Saya kata baru keluar universikah Dia kata keluar matut 3 tahun lah Saya kata sebelum ni dia buat apa Dia kata sebelum ni bapa saya ada satu kedai barang Kedai runcit lah Dia tolong dia jaga kedai barang lah 3 tahun duk tolong jaga kedai barang Tak-tak pejar -tak Saya kata dulu buat course apa di universiti Tentu-tentu dia buat course apa Dia buat architecture Bukan koman-koman. Nak buat architecture ni, orang cerdik baru boleh buat. Dia buat bidang architecture. Tak tak kerja. Dia timbang gula putih dengan tepung ni di kedai. Buat bidang architecture. Dia kata tak cuba minta kerja. Allahuakbar. Dia kata minta kerja ni jangan kata cuba. Sampai tak balik ke rumah pun. Dia minta kerja ni sampai tak balik rumah. Dia budak Johor. Dia bukan minta kerja di Johor saja. Ni, main sampai Kuala Lumpur ni. Tumpang duduk, rumah kawan apa semua ni. Minta kerja. Dia kata. Dia pun minta tiga syarat. Saya tak ada tiga syarat ni. Dia kata. Syarat yang pertama, dia mau ada pengalaman. Ah, saya mana ada pengalaman? Dia tak pernah bagi saya kerja. Minta kerja, dia kata ada pengalaman. Tak, tak ada lah, baru ni nak kerja. Oh, tak ada, kami tak mahu. Tak mahu semua, tak mahu semua nak, nak pengalaman. Bila saya nak boleh kerja? Dia kata. Dia bunyi je nak marah saya dah. Satu, yang kedua syarat bahasa Inggeris. Dia kata tak apalah bahasa Inggeris boleh lah dia kata. Syarat yang ketiga, mau bahasa Mandarin. dengan jabatan kajian tak ada kosong. ni nak pergi minta dengan kuasa, nak minta dengan kuasa dia syarat lagi satu mau bahasa Mandarin. Tak boleh Mandarin. Minta maaf. tiga tahun di domah, ni dapat kerja perpustakaan. Tak kena mengena dengan arkitekturnya. Tu yang berkelulusan. Yang tak ada kelulusan, satu masalah lain pula. Ni, hamba Allah tadi, dah kerja, dah beranak-pinak anak empat orang, anak lima orang kena buang kerja. Anak duk bayar, teriak, ada rumah mulut duk senganga macam anak burung nak makan. Dia tak ada kerja. Apa dia nak buat? Fikir ni, fikir masalah keuangan, nak cari raziqi tang mana, nak suat anak makan ni, fikir yang tu saja macam nak pecah kepala ni belum fikir masalah Hanafi duk buat masalah pi duk buat perangai pi duk buat berkelaku hidup belum fikir yang tu lagi duk fikir pasal nak cari duit saja pun macam nak pecah kepala ni ini bentuk-bentuk bebanan yang Allah Subhanahuwataala waamai dekat manusia ni pakat kena seorang sikit hang kena cara aku kena cara aku macam-macam cara macam-macam bekas Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala kata, kalau Allah bantu kita, Allah ringankan beban kita, syukur banyak-banyak pada Tuhan. Kata dia sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa hemah dan perhatian serta kemahuan Nabi hendak memperbaiki dan nak membawa kaum kepada jalan yang hak dan mulia. Sedangkan kaumnya itu hampir-hampir sampai ke tepi jurang kecelakaan dan kebinakaan. Nabi ni duk tengok keadaan kaum dia punya teruk ni Tapi tak tahu nak buat macam mana Hak minum arah, minum arah, hak berzina, berzina, hak berjudi, berjudi Nabi duk tengok keadaan masyarakat Arab masa Nabi mula dilantik jadi Nabi tu Nabi tengok keadaan tu dah jadi beban lah dekat Nabi Tak buat apa lagi, tengok tu dah tuan, tuan orang kata Berat mata memandang, berat lagi bau yang memikul kita tengok orang sakit ni, orang kena penyakit penat. Orang duduk menyawa, menyawa macam tak cukup nafas tu. Putih, biji mata duduk menyawa. Kita tengok tu, kita rasa penat. Mata kita tengok dia penat tu, kita rasa teruk. dia yang penat tu tak tahu macam mana punya teruk. Ini cerita dia. Kita tengok orang miskin, kita rasa dia, Iyakulah kalau kena duduk rumah macam rumah dia ni macam mana. Kita berasa susah. Dia yang duduk menanggung tu, yang duduk rumah. Orang susah macam mana dia ini bentuk-bentuk bebanan yang Allah buat mai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok keliling dia ni. Masalah ni seribu satu. nak selesai macam mana? Dok fikir nak selesai macam mana. Serta tidak pula suka ditarik dan dipimpin kepada yang baik dan mulia. Sudahlah dia teruk. Kita nak pi tolong, dia tak mau kita tolong dia. Itu adalah hadis Nabi. Nabi kata. Nabi kata umpama nabi dengan kita ni macamlah Kel-Katu dengan api. Kel-Katu. Katu-Katu. Bukan boleh nampak cahaya. Dia nak sabur lah. Karan tak tak? Gelap habis semua. Siapa kapi tu bakang sampah tak tahu? Api duduk menyala. Katu-Katu. Dia tengok nampak cerah dia nak pergi. Dia tak tahu benda tu api. Kalau dia api sekali lagi hangus. Terbakar mati rentung dalam api tu. Kita duk khibas dia duk halang dia jangan pi yang tu bukan api lampu ni itu api api menyala kalau hang pi hang nanti mati kita duk halang dia tak mau bagi pi dekat api tu dia serbu masuk dalam mulut kita dia nak pi juga dekat api tu walaupun orang duk kata jangan pi macam itulah manusia dengan neraka ni nabi duk ada tengah-tengah neraka ni menarik neraka yang kata neraka ni seronok atas dunia ni seronok seronok seronok kesudahan macam yang kata neraka ni apa? Bantah perintah Tuhan. Yang Tuhan kata tak boleh, kita kata boleh. Kesudahan dia apa? Neraka. Nabi duduk tengah-tengah. Nabi tengok manusia ni punya duduk berkenan ke neraka tu Dia nampak neraka tu cantik. Dia nampak cahaya ni, dia ingat cahaya ni bagus untuk dia. Dia tak tahu cahaya tu nak membakar dia. Nabi duduk tahan. Ta'a bagi mereka masuk neraka. Dia serabu main dengan-dengan Nabi. Dia patah tolak habis. Dia pergi juga ke neraka. Macam tu lah perumpamaan manusia ni kita duk habang ke depan Jangan buat macam tu. Tak boleh. Ugama kata salah. Kita kena ikut ni. Quran kata macam ni. Hadis kata macam ni. Dunia ni Tuhan punya. Tuhan buat turun main Quran. Tuhan hantar main Nabi suruh serang Islam dekat kita. Kalau betul-betul kita ni terima Allah tu Tuhan kita. Kita kena ikut Quran yang Allah buat turun. Kita kena ikut Nabi kita ni. Kena ikut hadis dia. Kita habis macam tu. Dia tolak kita. Dia tembi kita pergi ke tepi bang. Dia nak buat apa dia nak buat juga. Maka akibat dia apa? Diri sendiri yang binasa. Ainilah beban yang dok kena kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka beban itu sangat berat. Dia kata kerana sangat beratnya hampir-hampir mematah tulang belakang Nabi kita. Yaani hampir-hampir tidak kuasa dan tidak sanggup lagi nak memikulnya. Kalau tidak lekas diringankan oleh Allah dengan memberikan petunjuk dan menurunkan wahyu serta pimpinan ilahi sehingga lapang dada Nabi kita dan terjauh perasaan putih asa dan putih harapan maka sudah tentulah teruk Nabi SAW kalau Tuhan tak tolong Nabi Nabi tak boleh tanggung teruk bebanan yang Nabi tepatkan tanggung Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah kira. dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata Abu Hurairah kata Abu Jahal, hal yu'afiru Muhammad wajahu baina azhurikum Abu Jahal satu hari dia kata dekat orang-orang dia dekat kawan-kawan dia dia kata betul je kan Empat tu cerita kat aku kata Muhammad ni dia bila dia semayang bila dia sembah tuhan dia dia letak muka dia ating tanah betul je kan? Abu Jahal bila duk dengan kawan-kawan dia, dia tanya, betul-betul ke kan, ni? Ampah duk kata, Muhammad ni dia kalau sembah Tuhan dia, dia yang cita muka dia atas tanah, betul ke? Kan? <tuk> kawan-kawan dia kata, betul eh? Kami tengok dah, dia kalau semayang, dia nanti letak, dia nanti sujud, dia nanti cita muka dia atas tanah. Abu Jahal, bila dengar macam tu, dia kata apa? Dia kata, wal-lata wal uzah. Dia kata, jemilata dan huzah. Nama tokong dia. Dia sumpah dengan nama tokong dia. Wallata al Uzza demi al Lata dan dengan Al Uzza dia kata thalit, la in raaituhu yaf'alu zalik la atanna ala raqabati dia kata demi Lata dan al Uzza kalau aku nampak dengan mata aku dia sujud letak muka atas tanah aku nanti tepi-tejak atas tengkuk dia gitu oh, wajah cukup jahat dia meluat dekat nabi ni dia benci dekat nabi ni dia pun tak tahu pasal siapa. nabi tak ada buat apa kat dia tapi dia benci kat nabi ni dia kata demi lata dan uzza kalau sungguh macam apa kata Muhammad ni dia sembah tuhan dia dia letak muka dia tanah aku nanti terpijak tengkuk dia masa dia duduk sujud tu kemudian kata dalam hadis tu dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahua yusalli Liya Maka dia pun lepas dia kata Tu keluar terus pergi cari Nabi Muhammad ni Nak tunjuk ni Nak tunjuk angkuh Nak tunjuk kata aku boleh buat dekat dia ni Allah dia ni siapa Kalau aku buat aku boleh buat dekat dia ni Aku nak buat tak mau ya Oh sombong Keluar ni Keluar jalan tebuk-tebuk-tebuk Nak pergi cari Nabi Muhammad Nak tengok betul kan Nabi Muhammad ni Sembah Tuhan tujuk macam tanah ni Dia pergi Kata dia zaama liapo aala raka memang dengan niat nak pijak atas belakang nabi. Kola. Kata dia fana minhu illa wahyu yang kusala akibahih. Bila dia sampai sampai tengok memang Nabi sujud semua. Nabi tengah duk semayang. masa dia sampai saja Tuhan nak bagi jumpa ke dia. Dia sampai Nabi tengah duk sujud semayang. dari tengah duk ada atas tanah. Dia pi memang angkat kaki dah nak bubuh macam belakang Nabi yang kata Abu Jahal ni. Dia pi dia angkat kaki dah nak bubuh atas belakang Nabi. Wah wayam qutu ala aqibat tiba-tiba melayak dia ke belakang. Abu Jahal ni Memang niat nak pijak belakang Nabi, dah sampai dah, memang angkat kaki dah, tiba-tiba melayih ke belakang, terpelanting dia ke belakang. Wayat taqi biadai dan keadaan tangan dia macam duk tepik satu-satu benda daripada mai ke muka dia. Qala faqila lahu malak. Kawan-kawan dia bila tengok macam tu, "Eh, apa hal dengan Abu Jahal?" Tadi kata nak pijak belakang Nabi. Dah sampai tepi dah, angkat kaki dah nak bubuk. Tiba-tiba melayoh ke belakang tangan nampak macam duduk tepi. Macam ada benda nak buat dia. Sedangkan orang hadut tengok tak nampak apa. Maka dia pakat tak dekat dia. Malak. Apa khai dengan hang ni? Wahai Abu Jahal. Jawab Abu Jahal, Inna baini wa bainahu la khandaqan min dia kata tadi ni Waktu aku pergi dekat dengan dia Tiba-tiba dia kata Antara aku dengan Muhammad ni Tiba-tiba ada satu parit Yang penuh dengan api Dia kata Dia nampak Orang tak nampak Dia antara aku dengan dia Antara dia tadi Dia kata ada satu parit Api duduk menyala, Macam tu Dia kata wa ajnihatan. dan aku nampak ada satu menatang besar dia kata siap dengan ada sayap pula lagi duk tepi parit tu dia kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad pula di sana tu orang sahabat-sahabat pakat mai dekat nabi nabi kata dekat sahabat-sahabat ni nabi kata laudana minni lahafatatul malaikatu hudwan hudwan nabi kata kalaulah Abu Jahal pijak aku tadi, malaikat akan koyak dia secubit-secubit. Makna dia apa? Makna dia Allah hantar bantuan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalaulah Abu Jahal tadi dia pijak sungguh belakang aku, malaikat akan koyak Abu Jahal ni secubit-secubit. Nabi kata. Katah, fa anzal Allah azza wa jalla. Lepas itu Allah waktu ayat <tuhkan layak> kal, inna insan la yatra ar-raah. inna ila Rabbika raja. Ar-aita ladi yannah abda, iza falla. Ar-aita inka na al-huda, atau taqwa. Ar-aita inka zaba, atau wala. Ayat daripada surah Al Al-Alaq. Nak cerita tentang kisah ni. Yang ni kita nanti baca dalam teks surah Al Al-Alaq. ...cerita tentang benda ni. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ni yang dikatakan bantuan Allah turun ke Nabi. Bila turun bantuan macam ni... ...Nabi rasa lega sikit. Nabi rasa lega sikit. Allah tunjuk. Tunjuk terang-terang. Hal Nabi buat dekat Nabi Muhammad... ...sekali dua kali Tuhan saja bagi. Bagi Nabi kena susah. Tapi ada waktu dia... ...Allah SWT akan jaga Nabi. Maka orang yang nak buat Nabi terima akibatnya. Ini bantuan daripada Allah SWT. Dia kata dengan petunjuk dan turunnya wahyu pada masa yang perlu serta pimpinan ilahi itu. Maka bekerjalah Nabi dengan sepenuh perhatian dan penuh tenaga. Mengeluarkan dan membawa kaumnya dan umat sekaliannya pada jalan yang utama. Dan kepada jalan bahagia dunia akhirat. Dalam masa 23 tahun saja Nabi kita bekerja. Maka kaumnya yang amat biadab dahulunya dapat dapat naik ke puncak ketinggian yang belum pernah tercapai di dalam riwayat dunia Itu dia. pada mula ni kalau duk tengok keadaan mula Nabi nak bawa Islam ni tak nampak harapan dah. tapi 23 tahun kemudian nampak satu suasana yang cukup cantik berlaku di depan mata Nabi boleh tubuh sebuah kerajaan Islam di Madinah dan Nabi balik daripada Madinah ke Mekah tak berlaku tumpah darah walau sedikit pun. Dan penduduk Mekah yang dulunya menentang kuat Nabi SAW. Kemudiannya masuk Islam. Dan jadi orang kuat Nabi SAW. Nak dapat anugerah tu. Nabi tepatkan menanggung penderitaan 23 tahun. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata dengan ayat 4. Allah berkata kepada Nabi kita. Kami tinggikan bagimu namamu. Ketinggian nama Nabi kita itu sehingga tidak ada lagi seorang juga yang tidak mengetahui dan tak mengakui Nabi saw. Sekalipun orang yang tak beragama Islam dan sekalipun musuh ataupun musuh agama Islam, daripada dulu sampai kepada saat ini mereka mengakui kehebatan Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui oleh semua ni ada buku ni saya tunjuk banyak kali dah buku ni. Ha? Dia kata from the 100 a ranking of the most influential person in history. Okay, dia cerita di sini daripada 100 nama manusia yang terkenal dalam dunia ni, Nabi Muhammad duduk nombor 1 Buku ni pe saja, buku ni dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Saudi dalam edisi bahasa Inggeris orang yang buat kajian ni Michael H. Hart ni dia ni bukan calon-calon orang dia ni dia juga seorang yang fanatik Christian dia juga satu orang dia juga satu orang astronom, ahli kaji bintang mathematician, lawyer, chess master, scientist semua ada kajian orang gila mengaji dia buat kajian daripada nama macam-macam Galileo, Newton, Edison, Confucius, Pizarro, Lenin, Aristotle, semua nama-nama lah yang orang pernah dengar dalam dunia, dia buat kajian dan di akhir kajian mendapati Nabi Muhammad manusia paling istimewa. Hai ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bukan Islam pun bila dia study, dia buat kajian tentang Nabi Muhammad, dia mengaku Nabi Muhammad memang hebat. Contoh mana ada satu orang pemimpin yang dia dah tak ada seribu tahun lebih dah orang itu ikut lagi ajaran dia. Nabi Muhammad SAW wafat seribu empat ratus tahun dah. Sampai hari ni. Ha? Sampai hari ni. Selepas seribu tiga ratus tahun lebih dah Nabi wafat. Sampai hari ni. Kita ni duduk sambut maulut Nabi. Kita ni duduk selawat ke Nabi buh nama anak mulakan nama dengan Muhammad ambil sempena nama Nabi yang semua ni menunjuk kata kita dengan Nabi ni ada kaitan lagi mana ada satu pemimpin dalam dunia ni boleh berpengaruh sampai macam tu dalam jiwa bukan berpengaruh dari segi bagi duit harta benda juga, berpengaruh jiwa. Kita rasa kita perlu hormat dia. Kita rasa sayang dekat dia. Kita teringin kalau boleh nak jumpa dia. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi ke Nabi keistimewaan ini. Dan dia termasuk dalam ayat tadi warafaqna lakazikra. Dan kami angkat sebutan nama kamu. Sampai hari ini orang nak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. kemudian bawah tu dia cerita umum tuan-tuan buka muka surat sebelah Ha tu dia mula nak buat cara cepatlah tu. Hmm? Buka surat sebelah dia kata dengan ayat 5 dan ayat 6. Ha? Ayat 5 fa inna ma'al usri yusra inna al Allah mengatakan sesungguhnya serta ataupun samping susah dan kesulitan itu ada kelapangan dan kemudahan. Sungguh dia kata rengkah dan penting kedua ayat itu. Walaupun ayat itu nampak simpel saja. In nama Allah Sesungguhnya bersama dengan susah ada senang. Ayat itu nampak simpel saja dia kata. Sungguh-sungguh dia kata kedua ayat itu sangat menimbulkan pengharapan, menimbulkan semangat bekerja, menyambung pengharapan yang telah pun putus, menghidupkan kemahuan-kemahuan yang telah mati dan lain-lainnya sebagainya daripada segala sesuatu yang berhubung dengan batin manusia yang biasa rosak dan biasa lemah. Ini dia kata ayat semangat. Kita tuan-tuan, kadang-kadang bila kena susah, patah semangat. Eh, ini manusia, ini yang kata manusia. Manusia siapa pun, manusia bila kena susah lemah semangat. Tak mahu. Jadi slow dan dan siapa pun bila kena test dengan susah saja, berasa nak surrender. Berasa tak mau. Payah lah macam ni. Aku dah ingat ceramah tak mau mengajar apa tak mau dah. jadi betul. jadi lemah semangat. Lemah semangat. Maka ayat ni, dia memberi suntikan semangat. Dia beritahu dekat kita, kitab, Sesungguhnya susah ni, dia ada kesenangan di depan sana. Sabah zat dengan kesusahan ni. Senang nak main tak lama dah ini ayat semangat dia kata yang Allah wa'amai dan ayat ni khusus kepada Nabi Muhammad dan umumnya untuk umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wa dia kata dua kali diulang Allah menerangkan bahawa sungguh-sungguh serta ataupun di samping susah dan sulit itu ada kelapangan dan kemudahan. Allah ulang dua kali supaya lebih terunjam di dalam hati manusia supaya lebih menghidupkan pengharapan kemahuan kesabaran dan lainnya pada manusia Supaya manusia ni hak nak lemah semangat tadi ni. Dia jadi kuat balik. Sebut sekali pun dah jadi tentu semangat. Allah ulang dua kali. Maksudnya Allah nak bagi tahu kata betul ini janji Allah. Kalau Allah janji nak dapat benda-benda yang membawa kesenangan ni kena susah dulu. Tentu kita akan dapat kesenangan lepas ni. Maka manusia yang hampir patah semangat Bila baca ayat ni Dia kuat balik semangat dia Allah ulang dua kali Supaya dia lebih bersemangat Begitu Hei jangan tuan-tuan Jangan Anak-anak kita duk mengaji ni Kadang-kadang dia main periksa Dia dapat cemerlang Dia main periksa dia drop Bila dia drop tu dia lemah semangat Kita marah dia sikit lah, Kata apa ni hari tu dah elok dah ni Jatuh balik Yang tu lah hari tu lalai apa kita lemahkan lagi semangat dia. Dia bila kena macam tu dia dah jadi dia tak leh buat lah dia dah. Sampai dia pergi kata kat mak dia, dia kata mama dia kata tak boleh, memang tak bolehlah. Dia tak boleh usaha pun dia memang tak boleh. Dia dah gibah dah. Kita kena bagi semangat kepada balik. Panggil dia kata, "Ayah, mak ni bukan makna hang tak boleh buat. Bagi balik semangat kepada. Bagi balik, bagi dia rasa dia boleh buat balik." rupa-rupanya cara ni bukan cara pakar motivasi tapi ini cara Islam Allah bagi berkata dalam Quran cara ni kita kena bagi harapan dekat orang tu kita jumpa orang duduk minum marak kita jangan kata ke dia hang ni nampak berat lah hang ni hmm, merasa hang ni habis eh rosak lah dia dia berkata kat dia kata hantau lagi jahat pada hang pun ada dalam dunia ni tapi bertobat Tuhan terima dia dengar air kira aku nikah lagi ni dia <tuh> semangat bagi kak dah dah bukan nak kata hang ni terus minum arak kata dalam hadis nabi kata mud minul hamri orang yang mengekalkan tabiat minum arak dia tak boleh cium bau syurga itu kalau mengekalkan tabiat minum arak tapi kalau hang yang biasa minum arak tapi hang berhenti Allah terima Tawab, nak. dia kena betul ke ni la ilah Allah tak gaya jomki mengaji malam ni ha dapat tuan tak payah jumpi mengaji malam ni main-main mengaji dengar pula hadis-hadis yang cerita Allah bagi harapan kepada orang-orang yang macam-macam ni Allah bagi harapan dekat dia semangat balik dia ni berasa nak berubah Islam berubah-ubahnya macam ni Islam tidak membunuh semangat orang begitu baik kemudian terus bawah tu dia cerita benda yang sama tuan, tuan tengok muka surat sebelah pula muka surat sebelah dengan ayat 7 dan ayat 8 tu dengan ayat 7 dan ayat 8 fa iza faragtas fanfa' ila rabbika farfa Allah mengatakan kepada nabi kita dan kepada kita juga iaitu bila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berguna kepada kamu dan kepada umat dan kepada kaum kamu maka berdirilah dan bangunlah lagi kembali mengerjakan pekerjaan yang lain yang manfaat kepadamu dan kepada umatmu dan kepada kaummu itu dia kita dah buat dah satu kerja. Misi yang kita buat dah complete dah. Dah berjaya dah. Jangan relax. Dia kata. Dia buat banyak lagi benda nak buat. Contoh kerja Islam ni. Kerja Islam ni tak habis. Kan? Tak habis. Kerja Islam ni bukan habis dengan pensil. Kerja Islam ni pensil dia mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW apabila dia duduk bawa Islam. pembesar Quraish semua marah kat dia. Lepas pergi jumpa Pak Penakan, Haduk bela dia. Lepas pergi jumpa Abu Talib. Lepas kata dekat Abu Talib, Wahai Abu Talib, Oleh kerana Hang duk belah Muhammad, Muhammad dengan Hang ni rapat. Tolong nasihat dia. Jangan duk terwek buat kerja hadiah duk buatlah. Esok kalau kami ambil tindakan, dia susah. Haa, bagi amaran. Abu Talib pun dengar juga. Sebab Hamai cakap dengan dia ni pun, adik-beradik dia, kawan-kawan dia, pembesar-pembesar Quraisy. -pembesar tapi mereka make komplain anak penakan hadiah sayang jadi dia cuba nak jadi orang tengah Abu Talib ni cuba nak jadi orang tengah dia dengar mereka ni punya komplain dia panggil Nabi Muhammad dia kata Muhammad dia kata, aku baru didatangi oleh pembesar-pembesar kaum kamu yang juga keluarga kamu mereka minta aku suruh bagi tahu dekat kamu kamu jangan berah sangat duduk mencerca Tuhan-Tuhan mereka mereka minta kamu slow sikit. Habakkan Nabi macam tu. Nabi dengar. Dia hormat apa yang Abu Talib kata. Habis Abu Talib terang kat dia. Dia kata, Pakcik izinkan saya cakap. Kalaulah sekiranya boleh turun matahari buh belah tangan kanan saya. Ambil bulan buh bawah buh di tangan kiri saya ala hendak aku hal amr nak suruh saya tinggal ni kerja Islam ha saya dok buatlah ni dia kata sekali-kali saya tak akan tinggal saya hanya akan berhenti dia kata kalau sekiranya Allah matikan saya dia kata kata lagu tu dia kata dekat Abu Talib dia kata pak kalau pak cik masih lagi rasa nak pertahan saya saya terima kasih dekat pak cik tapi kalau pak rasa saya menyusahkan pak pasti jangan duk susah hati dengan saya dia beralih dia terus itulah nabi muhammad abu talib bila tengok macam tu tersentuh hati dia sebab dia kenai nabi muhammad sebab dia tahu hak nabi muhammad bawa ni betul bila nabi muhammad kata macam tu beralih pi dia tak boleh tahan dia panggil balik nabi muhammad dia kata wahai anakku buh haji aku mai tadi saya kata nabi muhammad beralih mai kat dia abu talib kata dekat dia Selagi mana aku hidup, aku tidak akan izinkan siapa juga menyentuh kamu secara kasar. Abu Talib. Selagi mana aku hidup, dia kata aku tak akan biar siapa pun sentuh kamu secara kasar. Dia terus jaga Nabi. Dia jaga Nabi sampai habis umur dia. Tapi malangnya Abu Talib tak masuk Islam. Itu sebab bila dia mati, Nabi menangis. Nabi menangis bila Abu Talib mati. Sampai Allah turun satu ayat dekat Nabi. Wa'aih Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu cinta. Walakin Allah ayahdi man yashah. Allah saja yang boleh bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Allah turun ayat tu dekat Nabi. Nabi rasa rendah sedikit perasaan dia. Pun macam tu, Nabi minta dekat Tuhan. Ya Allah, ringankanlah seksa yang akan dikenakan ke atas Abu Talib. Tuhan janji dengan Nabi Abu Talib akan menjadi manusia yang paling ringan azab di hari akhirat. Iaitu dia akan dibagi sepasang kasut. Bila dia pakai kasut itu mendidih otak dalam kepala dia. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Ini kerja Islam tak ada. Nabi tak berondoh daripada kerja dia. Melainkan Nabi kata Allah bagi dia mati. Maka berhentilah kerja yang dia dah Begitu. Dan hendaklah kamu dalam bekerja kepada Tuhanmu itu semata-mata menumpukan keinginan dan juga pengharapan. Beroleh kerebaan dan balasan serta pimpinan dan pertolongan dalam pekerjaan kamu itu. Jangan kita sekalian berhenti dan bersenang-senang setelah selesai daripada sesuatu pekerjaan yang berfaedah itu. Jangan jadi kesombongan. Ataupun selalu jadi buah mulut pekerjaan yang telah selesai itu. Oh, jangan dok berasa kata kita dah berjaya buat satu benda. Kita rasa dah okey dah. Tak payah dah susah hati nak dicap nak buat apa dah. Apa yang kita buat dah berjaya. Jangan ingat yang kita buat sudah berjaya. Kerana benda ni belum selesai. Begitu. Dia kata ingat dan ketahuilah Bahawa masih banyak lagi kerja yang masih belum kita kerjakan. Tetapi amat berguna dan amat perlu. Sedang kita masih merasa... ...sanggup dan berupaya untuk nak mengerjakan kerja itu. Bekerja untuk kemanfaatan. bersama itu... ...sekali-kali. Jangan mengharapkan kerebaan ataupun pembalasan manusia seorang juwapun. Kita buat kerja agama, jangan duk harap orang. Orang, tuan-tuan, hari ini dia boleh duduk dengan kita... ...esok pagi dia boleh tinggal kita. Ni yang kata orang. Tapi kita kena ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kita buat kerja kerana dia... Tapi bila dia tak tinggal kita? Manusia tentu hari ini punya baik, punya maneh dengan kita. Itu dia boleh tinggal kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sekali dia terima kita, dia akan terima kita selama-lama. Selagi mana kita taat pada dia. Ha? Tetapi hendaklah semata-mata kita buat kerja kerana Allah mengharapkan kerebaan dan balasan Allah serta pimpinan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu aalam bimuradikh. Jadi kita tamat tafsir surah Al-Nasrah. Lepas ni kita akan masuk tafsir surah at ha? At-Tin, wa Zaini waz-Zaitun. Wallahu kalau ada kita boleh bawa kita. Ha? Kita bawa kita kita tengok rasa sedap sikit Allah, yang baik itu daripada Allah Yang tidak baik itu silap saya Kita tangguhkan dengan tasbih, kafarah dan surat Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى على ساداتنا واصحاب سيدنا رسول الله أجمعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي دعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي دلال وزنك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رب وبالإسلام ديناك وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فاخطهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صرافق المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم